В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігос. Запрошую у ліричний світ класика російської літератури Олександра Пушкіна. Звучатимуть інсценовані фрагменти його знаменитого роману у віршах «Євгеній Онєгін» у перекладі Максима Рильського – Майстра українського письменства, який залишив величезний доробок високохудожніх перекладів французьких, німецьких та російських авторів різних епох. Його переклад Євгенія Онігіна здійснений ще в 1936 році, донині вважають кращим серед численних зразків українського перекладу цього твору. Не світ хотівши звеселити У гордості його пустій Поруку б я хотів явити Тебе гіднішу дружині Гіднішу мислей величавих Душі, де мрія розцвіта Де в шатах простих, нелукавих Живе поезія свята Та що ж, лиш кілька глав пістрявих Тобі в дарунок я зібрав Напівсмішних, напівпечальних Просто народних, ідеальних Недбалий плід моїх забав Хвили натхнення безтрольотних, Зв'ялих рано літ моїх Досвідчень розуму холодних І серця записів гірких Мій дядько, чесний, бездогани, коли не жартом за небоже міг, не Боже змусив до пошани, і краще вигадать не міг. Воно й для інших приклад гожий, але яка нудота, Боже, при хворім день і ніч сидіть, не покидаючи на мить, Яке лукавство двоязике, напівживого розважать, Йому подушку поправлять, журливо подавати ліки, Зітхать і думку берегти, коли ж візьмуть тебе чорти. Так у пилюці на поштових гадав Гульвіса молодий, Що з волі Зевса прав спадкових набрав по всій рідні своїй. Людмили, друзі та Руслана, З героєм нашого романа, Без передмов, у цей же час Дозвольте познайомить вас. Онігін, друг мій, я зазначу, Родивсь на берегах Неви, Де народились, може, і ви, Чи вславилися, мій читачу. Гуляв я там давні дні, Та північ вадила мені. Служивши чесно, без пороку, з боргів покійник батько жив. Трибали він давав щороку і все за вітром розпустив. Життя Нігіну сприяло. Мадам його гляділа, дбало, а там місьє узяв до рук. І всім навтіху різ малюк. Місьє Абе, француз убогий, Щоб хлопчик сил не витрачав, Всього жартуючи навчав. В моралі був не дуже строгий, Так як за пустощі корив І в літній сад улять водив. юнацьких літ брухлимих прийшла Євгенію пора. Пора надій і мук щасливих. Француза прогнано з двора. Дістав Онігін мій свободу. остригся під останню моду. Як день дітой причепуривсь і в колі вищому з'явився. Він по-французьки, як годиться, міг розмовляти і писати. Мазурку легко танцювати. Умів незмушено вклонитися. Тож присуд був йому один. Люб'язний і розумний він. Ми всі навчались небагато, аби як і аби чого. Тож вихованням здивувати в нас можна легко хоч кого. Про юнака суці суворі в загальнім присудили хорі. Учений хлопець та питант. Він з роду любий мав талант, Пробудь що довго не шукати в розмові гострого слівця, з ученим виглядом знавця в поважних справах німувати і викликати усміх дам огнем нежданих епіграм. Латині з моди вийшла нині. Отож, як правду говорить, він знав доволі по Латині, щоб епіграфи розуміть, Поміркувати об ювеналі, в кінці листа черкнути валі. Звергілія процитувати умівся так крятків і сп'ять. Копатись він не мав охоти у хронології тяжкі, Та завжди в пам'яті своїй часів колишніх анекдоти Відромола до наших днів держав для всіх напоготів. Високої не мавши сили, життя натхненню присвятить. Не міг він хоч і як ми вчили, хорею од ямба відрізнить. Гомерлаєв, Феокріта. За те читав Адама Сміта. І сильний був економіст. Тобто доводити мав хист, над чим держава богатіє, і чим живе, і як вона бува без золота міцніє, коли продуктом володіє. На все те батько не зважав, і знай, маєтки заставляв. Всього, що знав іще Євгеній, у повісті не ознаймиш. Та в чому він був справжній геній, що знав з усіх наук твердіш, що вибрав трохи ще не зроду, як труд, як муку і насолоду, чим виповняв він по краї нудьгу і лінощі свої. Була наука милування, яку прославив ще назон, за що скінчив, як марний сон, в Молдавії, в раю вигнання, у чужодальній стороні блискучі та бентежні дні. Знислив, зневажає людське поріддя мимохідь. Хто почував, той муку знає, За днями вмерлими ту жить. Йому чуже зачарування, Йому гадюка споминання Влива трутизну каяття. Це часто додає життя І чару дивного розмові. Мене бентежив тежі попервах Онягін різкістю в словах. Та все прощав я дивакої, і жарти жовчі по і звість по хмурих піграм. як част столітньою порою коли прозоре та ясне Нічне склепіння над Невою, І лоновод лежить скляне, Не відбиваючи Діани, Згадавши давніх літ романи, Згадавши молоду любов, Чутливі, безтурботні знов, Диханням ночі голубливим Німотно упивались ми. Як в ліс зелений із тюрми Колодний клинив сні щасливим, Так ми у мріях золотих, до днів летіли молодих. З Онигиним хотіли в далеких побувати краях, та примхи долі повелили йому на інший стати шлях. Без батька він тоді залишився перед Оніги зібрався неситих кредиторів їй, з нас має кожен розум свій. Євгеній позвів не любивши, усе, що в спадщину дістав, їм добровільно передав по тій утраті не жалівши, а може чув він віддаля, що дядька кличе вже земля? Що ж, управитель сповіщає його писанням жалібним, що дядько смерті виглядає і попрощатись хоче з ним. Листа проглянувши сумного, Євгеній рушив у дорогу, Валдайську слухаючи ніть, і позіхав заздалегідь, Приготувавшися лукаво, заради грошей до оман, Цим і почавив свій роман, Та смерть уже скінчила справу. Застав він дядька на столі, Як дань приречену землі. В покоях челяк ми тушились, Щоб честь покійному віддать, І друзі й недруги з'їздились, Людей охочі поминать. Небіщика похоронили, Попи гості попоїли, статечно випили, а там зустався наш онєгін сам. До господарства мусить братись хазяїн поля та лісів, ставів та лук, що досі жив, як непоправний марнотратець і радий, що на іншу путь йому судилося звернути. Були для нього самотні ниви та сади І сутінь бору вікового, і плески тихої води На третій поле, гаї і трави Усе було вже нецікаве А там хилило і до сну Збагнув він істину сумну Що й на селі відради мало Хоч там ні вулиць, ні двірців Ні карт, ні віршів, ні болів Нудьга на нього чатувала, і бігала за ним вона, як тінь, чи вірна я, жона. Село, де нудьгував Євгеній, було, мов, створене для втіх. Там ворог пристрасті шаленій благословити б небо міг. Будинок панський, самотою від бур захищений горою, стояв над річкою. Здаля лились, як золото, поля. І луки квітами я біли, хати мелькали по горбах, блукали черди в лугах. І розпускав гілля похили занедбаний великий сад, житло задумливих дряд. Євгеній, сівши панувати, в селі на лоні самоти, Щоб якось час промарнувати, Новини здумав завести. Мудрець пустинний, без турботи, Ярмо кріпацької роботи Легким оброком замінив І раб життя благословив. Сусід ощадний аж здригнувся В такий страшений гнів запав На те зламання панських прав. Лукаво інший усміхнувся І разом вирішили так Що небезпечний, то дивак До нього спершу заїжджали Та з двору іншого кінця Звичайно, слуги подавали йому донського жеребця Почувши здалеку за річки Сімейнеї гурчання брички Усі образившися тим Порвали приятельство з ним Сусід наш Неук химерує, він фармазон, Він п'є одно червоне склянкою вино, Він дамам ручки не цілує, все прошу-прошу, А нема уклінно визнано всіма. Тоді ж таки в селоді Дизне новий поміщик прибував, про нього теж говорять різне рішучих присудів слова. Наймення Володимир Ленський, душею мрійник Гетінгенський, красун стрункий як очерет, поклониканта і поет. Він у Німеччині туманні засвоїв ученик палкий і дух тривожний та чудний, і волелюбні поривання. Натхненну що хвилину річ і чорні кучері до пліч. Навроду красень ще й багатий, буленський хоч куди жених. Тому не треба дивувати, всі дочок ладили своїх віддати в руському сусіді. Тож у гостях він при обіді а хтось уже й натяка, що жить без пари річ тяжка. Або сидять круг самовара, а дуня наливає чай, їй шепчуть дуню примічай, а там з'являється гітара і скиглить пан Боже мій. Прийди в чертог мій золотий, та не хотівши, мов на кайданиш любні шлюбні волокти. Намислив із моїм героєм знайомство Ленське завести. Вони зійшлися. Тьма і промінь, пісні і проза, лід і пломінь Ховають більше схожих рис. Тож день знайомство їм приніс лише обопільне нудьгування. Та з часом приязнь розцвіла І незабаром перейшла у нерозлучне другування. Так люди з нічого робить, сам каюсь, друзями мимохіть. Куди? Ох, ці мені поети. Пора у мені. Я не держу тебе. Та де ти марнуєш вечір день при дні? У ларіних. Їй, Богу, диво. Та чи ж воно так і можливо туди так пильно очищать? Звичайно. Чудно, що й казати. Я бачу і без твого визнання. По-перше, ну, вгадаю я, російська просто це сім'я. Гостей невпинне частування, розмови про вчорашній сон, про дощ, про скотний двір, про льон. Я тут бідище не вбачаю. Ну, дота, друже, от біда. Я світ ваш модний зневажаю. Серед родинного гнізда я можу... Ох, і знов еклога. Та годі, любий мій на Бога, ну що ж, ти їдеш, хай щастить. Ах, слухай, як би хочу зріть от ту філлі до слави варту, от ту натхненницю пера, і сліз, і рим, ецетера. Представ мене. Тебе? Без жарту. Грасть. Коли ж? Хоч зараз. Там, звичайно, раді будуть нам. Дому вже пори нічної Вони не їдуть, а летять Підслухаймо ж, про що герої Між себе тихого манять Ну що, Анягін, Позіхаєш? Це звичка, Ленський Та скучаєш ти більше? Ні, як і раніше Одначе пізно вже Скоріш, скоріше поганяй, Андрюшкова Дурні місця, дурна пора До речі Ларіна стара, присимпатична, хоч простушка. Ох, від брусничної води мені б не сталося біди. Скажи, котра із них Татьяна? А та задумлива, смутна і мовчазлива, як Світлана, що все сиділа край вікна. Невже ти в меншу залюбився? А що? На другий я б спинився, коли б поетом був як ти. Життя в тій Ользі не найти, як у Вандіковій Мадонні. Червоний видий, немов, дурний цей місяць, що зійшов на цім дурнім небеснім лоні. Поет щось холодно сказав, і потім цілу путь мовчав. Татьяну молоду гнівили людські пересуди й чутки. Та чар якийсь незрозумілий закрався у її думки. у серці мрія зародилась. Прийшла пора, любов явилась. Так зерно під огнем весни росте земної глибини. Давно палало поривання. Уявився снився молодій чуття палкого дар страшний. Давно сердечне умлювання у груди стиснені лилось, і ждала дівчина когось. Діждалася, відкрились очі, це він, подумала вона. Тепер, ой, леле, дні і ночі, і сну жарота завітна, все повне ним. Чудесна сила, мрійливу діву Хопила ті снимки цем До кучні їй і гомін лагідний людський І погляд челяді дбайливий Журбою в глибині очей Вона не слухає гостей Клене в душі їх рій шумливий І їх одвідини гучні І всі розмови їх нудні Тепер з яким вона тремтінням солодкий розгорта роман з яким кипучим оп'янінням п'є чашу пристрасних оман, диханням творчості живої одухотворні герої, коханець Юлії Вольмар, Малекадель і Делінар, і вертер мучень бунтівливи, і незвівняний Грандісон, що нам ж навіває сон, усі в уяві нетерпливі в єдиний образ одяглися. Усі в злились. Татьяна, дружа мій Татьяна, З тобою разом сльози льду. У руки модному тирану Ти долю віддала свою. Загинеш, дружа мій. Та нині ти у сліпучому оп'янинні Солодке кличеш забуття. Ти спізнаєш жагу життя. Ти п'єш отруйний чар бажання. Тобі спокою не знайти, в уяві скрізь малюєш ти місця щасливого стрівання, усюди, всюди вся й мрій, фатальний спокуситель твій. Я? Недоволі? Що можу вам іще сказати? Тепер я знаю, В вашій волі Мене презирством покарати. Та як мене в нещасній долі Хоч пожаліти виладні, То відгукнетеся мені. Спочатку я мовчать хотіла, Повірте, Сором свій од вас Я б заховала навсякчас коли б надія хоч броніла, лиш раз на тиждень в певний час у нашому домі стріти вас, щоб тільки слухати вашу мову, слівце сказати, а за тим все думать, думать об однім і зустрічі чекати знову. Та ви гордуєте людьми. Вам на селі і тяжко, і душно, а ми нічим не славні ми, хоч вам і раді просто душно. Нащо ви прибули до нас? У самоті села глухого Ніколи б я не знала вас Не знала б я страждання цього Душі дівочої тривогу З часом приборкавши, хто зна Могла б я з іншим шлюбу взяти І стала б дітям добра мати І вірна, може, жона Не ти, ні Серцем полюбила лише тебе навіки я так вища рада присудила, То воля неба, я твоя. Життя моєго всі години, Порука зустрічі одній, Сам Бог послав тебе єдиний, Повік ти, охоронець мій. У снах мені ти привиджався, Незримий душу ти палив, Твій дивний зір мене томив, Твій голос в серці відбивався давно. Ні. То було не в сні. Ти увійшов, і я впізнала. Вся обімліла, запалала, Шипнула, він явивсь мені. Чи правда ж? Я тебе вчувала. Зо мною вів розмову ти, Коли я бідним помагала, Або молитвою втішала Тривожні муки самоти? Хіба крізь морок занімілий Не ти, неначе привид милий, У цю хвилину промайнув і став тихенько вузголов'ю. Не ти з відрадою й любов'ю Слова надії тут шепнув. Хто ти? Чи ангел мій ласкавий? Чи спокуситель мій лукавий? Розвій ці сумніви до дна. Та ж може все це марні болі, Душі дівочої мана, І зовсім інший вирок долі. Але дарма. Тобі свою Віднині душу доручаю, перед тобою сльози ллю твого заступництва благаю. Ти уяви, я тут сама, ніхто мене не розуміє, знимозі думка туманіє, і порятунку вже нема. Я жду тебе єдиним зором надії в серці оживи, чи сон гнітючий мій урви. На жаль, заслуженим докором. Кінець. Перечитать боюсь. На серці сором, страх і мука. Але ні з чим я не таюсь, І ваша честь мені порука. Жінку ми кохаємо, то більше ми до серця їй, І то вірніше її вловляємо у згубне плетеву надій. Колись розпуста схолодніла, в науці любощу греміла, Про славу власну скрізь гула і не любивши мед пила. Але поважна ця забава годилась лише мавпам старим, В минулім віці голоснім. Ловласів підупала слава, як і червоний закаблук та пишні кучері перук. Євгеній думав так от саме. Він на світанку літ своїх був жертва пристрасти бістями і серця заблудів палких. Сколиски відданий до звіллю, тим зачарований на хвилю і розчарований у цім. Бажанням томлий палким і втомним відданий утіхам, ловивши в шумі й тишині душі зітхання на ясні і позіхи, глушивши сміхом, так змарнував він вісім літ, так стратив свій найкращий цвіт. Та лист від скромної татьяни, мого героя зворушив, дівочий порив плум'яний, роїдумок у нім збудив. Згадай, він, тані личко миле, таке бліде та посмутніли, І заглибився у затон в солодкий і безгорішний сон. Можливо, знов полуменисту спізнав він бурю почуттів, та ошукати не хотів її душі довіру чисту. Діонегін ближче став і каже, «Ви мені писали». Не відмовляйтесь, я читав душі невинне сповідання, любові чистої признання, одвертість ваша чарівна. У серці підняла вона чуттів колишній хвир яскравий. Та вас не хочу я хвалить, і вам повинен тут зложити Признання також не лукаве. Прийміть же сповідь і мою, Себе на суд вам віддаю. Коли б життя в домашнім колі Навік замкнути я хотів, Коли б щасливий вирок долі Отцем і мужем будь вилів, Коли б родинності картину Злюбив я на одну хвилину, то вірте, тільки б вас одну, Узяти марив за жону. Скажу, без лесток мадригальних, свій ідеал ось знов, Лише б із вами я пішов, Як з другом днів моїх печальних, І склавши вам любов до ніг, Щасливий був би, скільки міг. Та я не створений для раю, Йому чужа душа моя. Сама довершеність ви знаю. Що ж, вас не вартий зовсім я. Повірте, совість втім порука, З одруженням нам буде мука. Я хоч і як любив би вас, Як звикну розлюблю в той час. Зачнете плакати, Ваші сльози до серця не дійдуть мого, А роздратують лише його Подумайте ж, які нам рози В дарунок гіменей прирік, Ще й не на день, і не на рік На світі гіршого немає Аніж родина, де жона Тужливо мужа виглядає Щодня самотня і сумна Де чоловік, ціну їй знавши Хоч проклинає долю завше Щораз похмурий, мовчазний Ривнивий, зимний і лихий Такий от я Невже шукали того ви серцем молодим, Коли мені щуттям таким розумно й просто так писали? Чи вам такий судив кінець, Суворий долі рішенець? Літа і мрії, вічна втрата, душі тепер не воскресиш. Я вас люблю, любов'ю, брата, і, може бути ще ніжніш. Послухайте ж мене без гніву. Не рази ще з діву принади легкокрилих мрій. Так лист переміняє свій брізка з кожною весною. Судило, певно, небо так. Полюбите ви знов, однак учіться володіть собою. Як я, вас розуміть не всім. Біда в недосвіді таким. Що сталося по тій розмові. Ах, це не тяжко відгадати. Безумні пориви любові Не перестали хвилювати Душі, що прагнула страждання. Від безнадійного кохання Татьяна щепалки ж горить, Вночі від неї сон летить. Здоров'я, цвіт життя є сила, Дівочий спокій, ясний сміх, Пропали не вернути їх. І меркне тані юність мила, так бур'я отіняє день, що повен сонця й пісень. А що ж оні? Ну, гнівіться, терпіння вашого прошу. Я вам докладно, як годиться, весь день його тут опишу. А там живши в домі, вставав улітку він осьомій ось і водіж, вдягшися легко, рушав під гору на ріку. Там, як співається гульнаре знаний, сей гелеспонд перепливав, а потім каву випивав, журнал гортаючи поганий, і одягався. Дозвілля книги сон глибокий, Діброва струмінь лісовий, А часом личко чорнооке І поцілунок молодий. Слухняний кінь дзвінко копитий, Обід доволі розмаїтий Та пляшка світлого вина. Та самота і тишина. Святе життя мого героя. До нього він нечутно звик, Забувши дням чергуй лік Ясною літньою порою а місто й друзів занедбав, як і марноту їх забав. Але північне наше літо Карикатура теплих зим Майне і нема Хоч гордовито ми і ховаємося з цим Вже в небі осінь повівала Вже рідше сонечко блищало І до ущербу день йшов Таємно глибочень дібров З печальним шумом оголялась На ниві налягав туман Гусей крикливих караван На південь тягся Наближалась, нудна безрадісна пора, Стояв листопад край двора. Горить зоряві млі холодній, На нивах праці шум замок, Удвох з вовчихою голодний Виходить на дорогу вовк. Його почувши кінь тривожної хропе, І мчиться подорожній, Аж вітер забиває дух. На ранішній зорі пастух корів не гонить по долині, І в час південний на лужок не кличе їх його ріжок. З піснями діва у хатині пряде, І праці друг нічний миглива скалка світить їй. Жи тріщать морози, у тиші срібляться лунки, читач між де тут рими рози, наот візьми її мерщі, чистіше за паркети модні, ріки простори, що холодні, і креслить ковзанками лід хлопчаток гомінливий рід. Червонолап, усак дебелий, полону вод плив ти схотів, на кригу повагом ступив. Слизнувсь і падає. Веселий милькає в'ється перший сніг, лягає зірками вздовж доріг. Як взимку тут прожить безжурно, Гулять та вколо пустота, Мов тім'я лисого Сатурна Або кріпацька біднота. Чи верх мчатися стрілою та кінь підковою тупою за лід чіпляючись хрустки, спіткнеться і впаде, як стій, сиди в обіймах самотини. Весня? Пронені промінням, і з гір потоками, сніги вже позбігали, з буркотінням на позалимані луги. крізь ясний сон, природа мила, свій ранок усміхом зустріла, палають сині небеса, лісів, прозороща ще краса, немовби пухом зеленіє, на полі бджілка золота збирати подить у долина сохне й рябіє. Стада шумлять, і соловей співає в німоті ночей. О, весно-весно, час любові, Який несеш мені ти сум, І млосне хвилювання крові, І хвилювання млосних дум, З яким тяжким замилуванням Я убиваюся диханням солодковійної весни Серед сільської тишини. Чи не для мене раювання, і все, що серце веселить, Все, що сіяє, що блищить, У тому лише і нудьгування Вливає в душу цю німу, Що всюди бачить тільки тьму. І ви, читачі, мій ласкавий, В своїй колясці виписні, Покиньте місто і забави порі пристоні зимові, з моєю музою легкою над безіменною рікою Послухаємо шум гаїв Там, де недавно взимку жив Євгеній мій на самотині В неробстві тихим і гірким Де Таня стрілася із ним І де його немає нині Нема печальний тільки слід Лишив для майбутніх літ. Прощай, мій вірний ідеале, І ти, супутник чудний, І ти, прощай, натхнення стали Труда малого, Чар живий, поету щастя принесливий. Забув я з вами світ бурхливий, До милих серцем говорив. Багато про минуло днів, Відколи молода Тетяна І мій герой у тьмянім сні Враз появилися мені. І вільноплинного романа і Іще неясно бачив вдаль Я крізь магічний свій кришталь А ті, кому я вечорами Початок повісті читав Одних нема, а ті не з нами Як в саді те давно сказав Без них портрет дорисував я Зенєгіна А та, що взяв я Татьяний молодій завзір, О, скільки втрат було з тих пір. Блажен, хто міг лишити рано Бенкети юності, До дна її не випивши вина, Хто не скінчив її романа І вразумів розстатися з ним, Як я за не моїм. Інсциновані фрагменти роману у віршах Олександра Пушкіна, Євгеній Онєїн. У виконанні акторів Лариси Хоролець, Олександра Беструшкіна та Степана Олексенка. Переклад Максима Рильського. До наступної зустрічі в театрі перед мікрофоном.